Втората лекция – важни неща от учителя. Там, където го няма Бог, работите са винаги оплетени, дори когато изглеждат уредени. Значи, работите са винаги оплетени. Интуицията е дадена на човека от Бога, за да схваща той много далеч събитията. На първо място – Поставете, поставяйте Бог. На последно място хората. На първо място Бог, който сгреши реда, плаща много скъпо. Една от причините за злото в света е, че хората са дошли по-близко един до друг. Значи, когато хората се сближат, понеже любовта има съвършени изисквания, накратко обяснявам. Хората не могат да издържат на тези изисквания и развалят и себе си, и любовта, и близкия. Затова учителя казва, нито близост, нито дистанция. Всеки трябва да го разбере по свой начин. Хората са дошли по-близо един до друг, отколкото трябва. Тогава, при този положение, те изменят пътя на своето движение. Вместо да си помагат, започват да си пречат. Обикновеният живот, казва учителя, е сбор от всички мътни реки. Това е обикновеният живот. Живота трябва да се разбира, а не да се подобрява. Ще повторя. Живота трябва да се разбира. В момента в който го разбереш дълбоко, той сам ще се промени. Промяната не е твоя. Промяната никога не е човешко дело. Ако човек тръгне да прави промени, да променя себе си, ще сгреши. Но ако се съедини с Бога и поиска Бог да го променя, това е правилното променение без отклонение. След време ще го обясня как е по-задълбочено според алтекти. Смисълът на живота е да познаеш Бог в себе си. Човек трябва да се моли да не изпада в изпитание, преди да е развил своята духовна сила. Сегашната война, казва учителя, не се дължи на човека. Духовете воюват, а не хората. Вдъхновението на човека зависи от степента на любовта към Бога. Всички грехове и престъпления на човекът могат да се простят, но лъжата никога. Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за 20 години своя живот. Една единствена дума, но думите, казвал съм ви, са духове. Дълбоки влияния. Една дума и тръгваш назад в развитието. Затова се иска голямо трениране и голям контрол. Особено когато си тотално предизвикан да не изпушнеш лошата дума, а да кажеш нещо съвсем друго. Да объркаш духовите наоколо и в себе си вместо проклятия да благословиш. И тъй нататък. Думите, казва учителя, вие се играете с едно оръжие. Те са оръжия. Всичко, което се случва в живота ви, е много добре замислено. Този, който се е самоубил, се изражда, превръща се в животно, деградира в животинското царство, за да не чувства така мъките на човешкото тяло. Връща се назад, понеже не е оценил дарът на живота. Тайната на злото е в придобиването на Бога. Злото съдейства, той е съюзник. Съюзник на Бога да могат хората да се завърнат. Защото иначе добрия човек щеше да бъде едно много жалко нещо понеже не е истински добър. Той щеш да си въобрази, че е нещо огромно. Бог използва тъмната си страна, наречена зло, за да повдигне съществата. И затова Той е допуснал призрака на злото. Злото, това е потайният Бог преобразовател. Злото отделя нечистите от Бога. Злото признава за Господар само едно същество – Бог. Злото е излязло от дълбочината на Бога, то е излязла сянка, която трябва да освети съществата в техния път към Бога. Злото е лишено от любовта, за да възстанови любовта в съществата. То е лишено и няма никакъв избор – след време ще му се върне, но за сега е лишено, за да помогне на другите да се възстановят. Дяволът създава грубите условия в живота, а Бог ги измекчава. Оние, които спъват пътя Господен, това сме ние хората. Дяволите не спъват пътя Господен, казва Учителя. Дявола е необходим сътрудник. В онова човешко сърце, в което е влязъл Господ, там никакъв дявол не може да влезе. Ако работите за Бога, и злото ще работи за вас. Значи не само доброто, и злото ще работи за вас. Бог помага на унези, които вървят в правия път, а другите ги учи по отрицателен път казано е, че Христо ще дойде в облаците. Облаците, казва учителя, това са светлите мисли на хората. Ще помислите за Христа и Той ще мисли за вас. Духовното е онзи свят в човека, а, фи а физическото това е този свят. Злото се ражда когато човекът се отделя от Бога. Съвременният човек не живее според истината, а според своя интерес. Голяма е силата на човека, който има убеждение. Който няма убеждение, той не може да приложи скритата си сила. Това беше втората лекция.